بسم الله الرحمن الرحیم دا د مدح شورو ورو دا عثمان علی خان د دو حکومت ته د د چدنو دغه دی او مسلمانې په ګډې را و زه ډیرا لګېدلې او دارو صفات یې کړې ایمان غزلی سی لمؤلفه غفر له یا غفر رو فی مدح من عم جوده پا مدح داغا چاکی چه داغا سخا عام دا کما عم فضل وجوده لگا جعام دے غروالد وجود داغا وصبا احسانه العمیم او راگیر کری دی داغا دا عام احسان وبروه الكریم او داغا دا احسان نیکی کولی زدمن سش اکناف العالم اطراف دا عالم من سحول المعمورة دا عبادش و عظم اغا نرمی و شي او دغې غ وچتتي ک په سرره من سوحول معمه تي دغه من سوحولې حګانه او معموره آبادې آبادې کې چې کوم آسانې دي ونجووددي کوم وچتې دي هل مستغنی دی مستغنی دی عنې تللقوي د او و تکن یا د کونیون او د کونیې نه کونیې کونیه اسم یو لقبی یو کنیی او بل چه ده اسم محضی نو لقب هغه خو یو خود سپت یا ناکار سپت دو اجی نچارا کی خود ده شوی او کنیی اب ایبن بنت دا چې پکی راگ دی او دارنگ چه دنسر بل اسم محضی چې مور پلا رو لکم که نو دید اللقبونو نا مستغنی ده او د کنیو نا مستغنی ده والغانی انیت توسیح پی دے بے پروازی چیزوں کی زیبت کی و تصمیع او دارنگی دو, دو چه توالی یا دو, دو چه دنو دنمونو دغه دنانگی چه زمان نموشی اعنی الملک الجلیل مقصد میں تی ملک جلیل دے الشاهم شاهم نمرا دو زکی اخیار النبیل شریف الاصل یا نبیل چې داغو شمایل خسلتون چه دن آخیصتی عثمان علی خان او سلطان دولت الاسفه مشرد د دولت آاسفي حکومتې آاسفه لا ذا له ينزل هوشروي د دڅخه ین زلو را من الامن نهخ یون زلونناازلهوي کو دغه اوثمانه رایا خپلو عامام لره من الامن ده امن في حصن الحصين قلعه مضبوطه کی ویستخلص الدعاء لدولتی الغراء او اخلی ده خالص دی ده دعاگانه ده خپلاه حکمت روخانه د پاره من الافاق ده اطرافونا خلق وطن دعاگانه کی فلا احدن نشت دیوتن الا وو من المخلصین مگر اغا ده دی ده ده مخلصین او نده خلد اللہ ملکه اللہ ده ولبا چهی چیزن اغا اگدکی و سلطنته و عظمہ نصرته امین ہی کردی چیتا نو بس دیرہ لگی دلیو سی پتونے والے جنرہ کردی لگا ایدان الرحیم واللہ عثمانو عثمانو قد ضاعت به الدکنو کلا و ربی اضاء الارض والزمنو زعل المخاوی فوال احوال من دکنن وعمہ الروح والریحان والامنو عثمانو مأونا لقومن ما لهم سکنو وملجوون لغاې ب نه ماله وطنون. دا عثمان عثمان تكرار استزااز دی قد ضاعتت ب دکن زمکه د دکن په د سر روخانه شوي د دکن ده انندستان کې د خ دکن دیلیو دکن نه نه نه قسممي دي پهبانېضاء رض وزمن زمکه چې دن اغ روخانه او ټول جحان روخانه دیبدده سره زال المخايفه ختم کړی دې د اغدیری والو شذونه وال او خطری من دکن دکن نو عامه الروحه او عام کړی د هغه تا څه شي الروح راحت نفرت عدل کنه خوشالي ور ریحان انصاف څه دي دا, دا ور ریحان مراتب نچینه اغامه عيشه او رزق ته والامن او امن و تام کنه دې بلکل امن دی امن اطمینان والل عملو اوسمانوون عثمان دا ځای دی لقومین د قوم د پارا ځای د فراد دی مالله سکنو نو او ضای د اوسدو دی چې اوصید ولې یو چ اوسدو ځای ذکه را ځي مل جون او دی چې د نه ځای د پهدي دی غریب د مسااف د پاره ماه هووط نو چې وط نه سوول ن اوس اراملی ذباتتته صاح اوزل ارامل ازبات باتت وحس سروپ مندار يا و زل و الفتن د غریبانو فرياد او ريدونو كيدې امداد كون كيدې تا کون دوروندو ازباته تي سروپ تصاهر وحا منداريان کلچي ا شپتي حوادث د زمانی او توسهاحروها په بدارای د دی اراملو کې نو فتن دی و سرهمرته کوي او زلو اوداررنې فللت او وال او فتنې فتن نه مرا چې دن هغه مصیبتونه مطلب شته دی مخصد دا دی چره په چابانې د مصیبت د زمانی را شي او زمانی مسیبتونه پیدا شي او د وخي او د کېږي نو بس دی سره مرستته کوي دا عثمان سیب سلیم کان جن آگا دی هغوی ل وي ز د سر کان سری یا تا ح سرهلو تر کوم پیسې سوور په کار په کاره بک دارنې چې ضلت پرا شي سپیتنی پرا شي کارونه پیرا شي هغ د وغ پرشان نو دی او سره ج دغ مرستته مدد مد د سر ج هغ ل من پلهوا ما رببت دولتو سووک دی په مخلووقاتو کې چې تربیت نی د هغه د د حکومتته یعنی دا سوک نیشتې چې د د د حکومت د تربیت نه چې دغه مستغنی وي ومن نهل ارې ما مي نه نو سوو دی پهزمکه کې چې نې دغه پسکې د د احساناتته نه نه بل کې د احسانې خامخوا وي په دولت الغراء را دا حکومت روخانه ورون کې دیعال برتي په مخلووق باې جوده نه څخهاپې وې معلوسممن نو داسې څخه چې قیمت ې نشته ولون ل مختلف شوسلی مغ ولېسییر زا ب ما یولقابلبي خوک دی هغه سوالګر ل را چې ب یسیلي سوال کوي وه مختلف مماتتوتی خو و ل یوبک يد ل یوبک يدو زوارعن زيدو زواېې خصووموه مختلفتون مېمات نو دی خوک دی د پاره د هغه بي سوال کاون کی شو سن او غضب دی غضبناک ته له مستغنی نند کی نګر د پاره ولیس یرضا لا لا راجی اې ښا اې ته لبرو او غرضه مشكله راجی دي شکر دې تا غړې نه یې ګړلې پیس چار غړې شو واه او مال چارې کړې دي نو نه یې چا ګور کړې ها ماو پیسې ورکړې ته و سيزا ب مایول قابلبي دره نو دی نه دی دي خوشحاله هغ بابانې چ غور زې کېږي په غ سره س ړیبانې خیرره خي په غور زورې کېږي ما ب کاره خبرې پو چې خبرې ناکاره خبر ې خوشحه دی د دا خ غورو خوششاه دی کچ کارونه نه کوي دا کچ کارپې دی خولوون ل مخته ته ل مخته بتن شوسن ل مستغینینولسيز ب مایول قابلبی درره شعائر الدین پی ایامه عظمات و منطقه و بغا پی عهده و هنو اذا استغاس کیا عثمان مختبطن لبا حجود کلامن ولا محینو ضعف القلوب اذا قویتهم شجوعو فرصانو خیلن اذا ما روتهم جبونو دیتر زخر دی بری فیزنی کنا اگر دین شعائر کارون ددپ ایامو کی عظمت غچیوی دی برشیوی دی ومن فغا سوک چه سرکشی کئی او بغی کئی پی آه دیهی ده دپا زمانه که نو وحینو دست پکشیوی دی ایده استغا سا یا عثمانو کله چې مدد اغوالی تانا اے عثمانو مختبتن بی سوال که انکی لبا حجودو کرست تا سخاوتا لبی کوئی لا منن بی منتا ولا محینو بی مشقتا نو مشقتی او نه مینت منتی منت سنتم نیگواری احسانم نیگواری من من نم خالی بس دو رضا چې لکه نه چابار انه وړی اند مشقتی مشکې وي دې بیس ته سو سه وا اوس ب ضعف زهفلل قلوبي هغه کمزور لواله ضا کويته هم چې تی قوي کې تو ته تقو ک ورغې شجوو بساددر شي او پرسانو خیرین هغه اسواره د و ضا معروته چېې رو یائ د جبونو هغې ووي د سره زمون مقابلې هوس در شي او جبونو هغې بدلی شي کمالې کرد دی بهې شیررکې کمالکر ظف مقابلہ کی قوت شجاعت مقابلہ کی چیندن عجوبنه وله بچیا وره سی نو احمد دانورې وه سی احمد سو خپل ویندوخته وړې دي زه خیر دی عربي وردلای دي کده ته مار به کیمرکه کیږي وخت وړې دي نو زوت مقابله کی قوت شجاعت مقابله کی جبن او دو پرسان مقابله کی نا ظاف القلوب دو پرسان مقابله کی هم دل لگا او قووه تہم روح تہم زبردست پساحت او بلاغت ضعف القلوب اذا قووه تہم شجاعو اگر کمزور زونو والا چې ټیکل بادر کی چې ورځي په وایږي چې وایي بس غیب راودانږي او تر حاضرې دی او کچره اسور باندې ساری هوځتا دی ته یو یارای چې ورته چې سرمندلو وازم دایي وي چې سرمند مو خبرې وته رسې ان تل مالاز ولقوم من قد اتو کعلا ارزاء فقرن وجد بن للها اذینو احییت کل ملوک الارض قاتبتا وجودا علل پما ماتو ولا دفنوا ان تل ملاذ تو زید پنایل قوم د قوم د پارا اتو قد اتو بس پارې لګه ان شاء الله ته قد اتو کا چراغ تا ته علا انزای فقرن فغا ای ای دا انزا چې دن دا اضافت ته دا د قبېلې د انزا چې دن دا جمع د نغو دا او تبوخته وستو لکه او دای اضافه د قبېلې د مشبابین مشبات دا فکر او جدب نهري دا مشببه دی او دا مشابه کردي دي دی, دی چا سره دټف سره تپ کوان دی هغ سره مشابه کرد نو فقر او جدب مشببه شو غریبي او دارنې چې دن بد حالي دا مشببه شو او دا مشابه کرد دي دی, دی چا سره دغهټپ سره للوها عزی نو دوی آتی دوی او رییدې دي او دی ته خبر ورکې شوي دی نو بس تاسهکه په نه حاصله او راضي او هغه د فقر او د جد چې دن هغهخواارې ټپې چې دننو سولو هغه فکره او جدده چې پهشان د خوااررو اوخ دی نو هغه ختم شي او دلت چې دن د لو اتیو دی او رییدې دي انتلملو ته ځای د پهنالی کوممن د کوم د پاارقد اتوکه تا که اقزه تاسه ک راغللي ای پاغا پوخانو د پقر او دجد دبانې للهها ازی نو ازینو اتی اورییدې دي چې د ورکې نو زه کراغلل لي اح تکله مولو کیل ار دی تا جدي کړي دي ټول با د زم کې ې تولو جودن په جو او په عادل کې په ماتونو هغې مړ نه دي ولا دو بو د پنل شو نه دي چې کوم ادران تیر شوي دي او سخیان تیر شوي دي ندانا دا جو اس سخا نشتے اس عادل نشتے نتا او جندی ساتے تا سخا و عادل کیانا سویتا غنور عادلانا سخیان جنن اغرا مخیتا کی گئی لکا چغفل تا مخیتا جنن موجودی وئے چتا تا سرگوری اغرا سویتی آئی جی احییت کل ملوک الارض قاتبتا جودا و عدلا فما ماتو ولا دفنو فلا تخف میا ریگتو دا چاسے مکر حسادن دا مکر د حسد نظام کرو کر چې دیمه کوي فل سیاکل زغن الا اهلو نخری کینا مگر کینی والا فل یحل مکر سی الا دل لا فل سیاکل زغن نخری چې دنو هغه کینا الا اهلو مگر الکینی والا خو روان ب خرابای تاسو رې اسنه چې ګوره پروا چې دنا ور ساده خبرونه پېشه زوغان ده زوغان څه شي اعلیتا دین رسول توجید اوجد کړی دی دین د رسول الله صلی الله وسلم داسې رسول پاکمن من کوچ دی او چته پاچا باندې چې کمخ کی تیرشي دی کمخ کی په ټوله ته امرانو باندې کوچ دی وقت تزر علامن بالعلا قملو او یقینا ذا وقت تزر عیب الى ګول دی سمعل کا یعنی هېچ کډو علامن بالعلا هغه سووکې حیچ کړلو چې هغه په اوچواري باې چې دن مستحقو مو مطلب دی مطلب ست دی مطلب دا دی چې ازان ته چا ډیرر اوچت وچت وې که نه چره زمونږه دا دي او دادي او دادي او خلکو وي چره دا په ډېر دی چې دی ته دا اوچ وې شي هغه ټول د ای وواهړلو خلک ټول وای چې کمال والا دی دی هغه ټول اچ پاتېلوغهسې پاتې عثمان نه دی د چې دنه عیب والا کړو هغه څوک چې هغه پوڅه تواری باندې مستحقو دا غي تخلق د چې تواری ذبط کو د کارونو د وجینه د دوره کارونکو چې غټور کمزوري پاتې شته دی به ګړو چې له علي ت دین رسول پاک من سبقو وکټ تزررا علامن بال علا قبلو يې به تو عثمان شپتی ری عثمان مولا هم چې دا د خلکو چې دنه بچا دي اذاره قدو کله چې د خلکو د دی ویخي یرعا <laughs> رعایا ہو دے حفاظت کی خپل رعیت لا نومن ولا وسدون نی خوبي <laughs> او نا پرکالی یدعو الورا لملیک دعا کی مخلوق باچاتا عادل داسې سی باچا چی اگا عادل لی یقزن بیدار دے نو او دا یدعو یدعو الورا لملیک عادل یقزن قوم اذا غطر ربو بي ظله قتنو دا کله چې دي مسافر شي نو په سوري د دکه چې دین اغا ټیکاوی او سوري زده کیږي لگا یدعو ال ملیک عادل یقظن او یدعو قوم اذا غطر ربو بي ظله قتنو داسې کا دره ته چې دن اغالییکي ديملیک صاح بلملک یقز اخیار دے دے او خیار ااقتو دا د اغتراب نه دی اغتراب نه او مقصدسه شو مقصد دا دے مخلوق با تا دعا دے دی چې مخلوق داسې به چاته چې عادل وي او ب داین دعا کې دي او سرو ته به سری د اوکي ما چېښ وکې سر ته دکې قوون اضغتهو پی زلي هقطې نو دا او د ددارعیت دغه قوم دے دی چې کله دی مسافر شي نو په سوري د دغه چنده ټیکایويږي یعنی د ویلا چنده زاینه جوړ کړي دی او برابرۍ ولا زینا خلک پاهيږي خپل وخت دی ازلک اللهو سوري در کی تازه الله تعالی پی اذلال رفتهی په هغه سوري د خپل نرمۍ کی احکامه ترقطم لکچتا پر خوځی داخلق پی داهرهم خپل خپل زمانہ کی امینو چې په امن دي دی په امن باندې دی اوخله د الله ملکن ان تمالی کوو الله د اغباد ک غاد چاي چې ته د هغې مال کې یا ی منو عظ وه پدارې د عظم د زمانه کې هغه امن عمل باې دي لا تهو سس نه دي د د اراي د د ظائمغبره بره دي ی منو ظائداررنې د نه مراده جمع د عظمت تا عظیمت تانو دادن دا چه کم قصدون دی ارادی دی په زمانه که ناغا سستی گی نو سپکی گی نو کفزوری کی گی نو ومن یعادی کا سوک ده چې تاسر او دشمنی او که یا عثمانو اے عثمان من صفحین دکا مقلتو دو وجه نا یا ومن یعادی کا اغا سوک چه تاسر او دشمنی که یا عثمانا دکا مقلتیا دو وجه نا نو پرواو نساتی پی الهم والغم والأحزان مرتحنو دے پا غم کې هم کې په غګونو کې را غیر دی الله میم بین ملو کما کمه الله دی عزت من کپ میز د باچاروکې کم اوز ته لکه چې عزت ورک دی ما نه تقل قرآن اوسونهنو هغهه چې قرآو سنت په ناتق دي دی. تا بیننی احکام ن سکولي دي نو مقصد دا دی چې الله دی تاله چې دی هغه هم عزت چې د غ دررکي ال حیجا بدلقدر مخېکت دی سپور ده <Marvel> بس دے دے دی د دې عثمان سیب د مدح حجی دینه او کړلا عثمان علی خان داغه مدحې دا, دا او دخه کارونه کړو په دکن کې اندوستان کې د نړۍ سره داغه مدح حجی دینه را کړی دا ما خو اجازه زبته یې سم دا سمای